Du lytter til Radio 24. Der kom vi vist lige lovligt dramatisk i gang med udsendelsen. Men du lytter til Q&A på Radio 24. Med Mikkel Andersen og Henrik Kvortrup. Og kommentatorerne de er overalt, og efterhånden har politik udviklet sig til en folkesport, hvor snart sagt Gud og hver mand er træner, der går mere op i proces, og person fylder en substans. Det mener en ekspert i vælgeradfærd, som kommer i studiet sammen med en af dansk politisk analyses Grand Old Men, lige om lidt. Og vi bliver ved emnet om nyheder, der måske i højere grad bliver til underholdning. Ifølge en lektor i kommunikation bliver nyhederne til mere show end journalistik, når Danmarks Radio og TV2 i stadig stigende grad bruger egne journalister som eksperter, i stedet for at tale med de borgere, som nyhederne handler om. Og efter to ugers dyb tavshed, der sagde det, Lars Lykke Rasmussen, sig søndag aften tungt på sendefladen på såvel. Det er som TV2. I højt profilerede interviews med Natasja Kroner og K Quist der forklarede den tidligere parti, partiformand og statsminister, at han bare havde haft behov for at klare hovedet, da han gik ud af bagdøren på et hotel i Vejle, og at han i øvrigt aldrig havde ønsket, og at han øvrigt altid havde ønsket, at Jacob Ellemand skulle være hans afløser. Men var interviewen lige lovlig ens og tandløs? Det diskuterer vi lidt senere. Til sidst i programmet skal vi snakke om et andet hotel end det, som Lykke forlod for 14 dage siden via bagdøren. Et hotel, som også har fået rigtig meget omtale, og men at den entydigt positive slags. For i DR-programmet Gæsten og Hesten lade seerne ikke i tvivl om, at Hotel Fjord er et fremhavende hotel. Et luksushotel i særklasse. Men er er gået over grænsen mellem public service og regulær reklame? Det spørgsmål stiller vi til allersidst i udsendelsen lytter til Radio 24 /7. De er her, der og alle vegne, og lige nu sidder to af rasen her i studiet. De politiske kommentatorer. Men hvad betyder det for befolkningens adgang til politik, at vi stolpe op og stolpe ned bliver stopfodret med politiske analyser, der ofte har deres udspring i proces snarere end i substans? Ja, og jeg kan jo ikke løbe fra, at jeg er en af slagsen politiske kommentatorer. Det er nu ikke i den egenskab, jeg sidder her i dag. Jeg er, er vært, men vi har så indforskrevet en, der... Fuldtonet er politisk kommentator i, i disse minutter. Det er dig, Hans Engel, meget anvendt politisk kommentator, også selvfølgelig med en fortid som, som politiker. Og, og Engel, må jeg må ikke starte med at spørge dig, hvornår tror du, at øh, nationen får kommentatorforstoppelse, eller skulle jeg måske sige Hans Engel forstoppelse? <laughs> og jeg tror, at jeg tror, en stor del af, af vælgerne har, har allerede fået det for længst. Fordi øh, hver gang de åbner for tv, og de går i radio, og de går alle steder, så, så har de nogen, der, der følger op. Øh, man har jo skruet lidt op og ned, altså medierne har jo skruet lidt op og ned for forbrugen af de politiske kommentatorer. Men jeg tror, jeg, jeg tror i virkeligheden, at der findes to typer af vælgere, altså dem, der ikke kan holde ud og høre på os, og dem, der faktisk synes, det er at det er underholdende, eller måske ordentligt købet uh, giver dem et, et blik på politik, som nogle vinkler på politik, som de ikke havde før. Altså, jeg, jeg, jeg, jeg oplever nogle gange, når jeg kommer rundt, jeg ved, jeg ved ikke, om du genkender det, Hans, det her med, at, at danskerne er blevet, skal vi kalde det, kritiske forbrugere i forhold til politik. Altså, de er simpelthen blevet bedre til at afkode det politiske spil, og det er vel godt. Det mener jeg bestemt også. Altså, og, og du kan sige, i takt med, at der jo er sket en voldsom professionalisering af det politiske liv. Altså, du ikke glemme, at fra jeg forlod politikere til i dag, dengang var der ikke noget, der hed og Der var ikke noget. Altså, det er jo kommet inden for de sidste 20 år, at der jo ikke er nogen politikere, som stort set ikke har deres rådgiver. Der er ingen partier, der vil drømme om at foretage sig noget uden at tænke i mediestrategiske, taktiske baner. Og derfor kan man så sige, svaret på det er jo så også, at der er nogen, der kan sidde og sige, ja, ja. Det det kan være, at politikerne lige går ud med det her og ruller denne her forklaring ud. man prøv lige at kigge bagved. Må vi lige sige, hvad hvad der nok har været motiverne, hvad der er tanken, hvad der er i virkeligheden af ideen bag det, de har gang i, og, og både de skjulte, og mere eller mindre skjulte, og, og de, skal vi sige, svært afkodede meldinger. Så altså på den måde synes jeg, at, at der har det været medvirket til af en politisk interesse, der er stor. Den politiske interesse har ikke været større i mange år, og det kan vi jo se på alle tv- radioprogrammer, på bogudgivelser, på magasiner på alting, at der vælgerne elsker politik. De melder sig bare ikke ind i de politiske partier, og de stiller heller ikke selv op. Det er sådan set den der forskel, at de i høj grad er blevet til noget, de synes er enormt spændende. I sin tid, da jeg, da jeg skrev mit speciale i en kandidat i journalistik, der skrev jeg om væksten i opinionsjournalistikken fra 96 til 2012. Og en af de ting, der var meget påfaldende, det var, at hele den her analysegenre var nærmest træværende til at starte med og endte med at fylde 5-6 gange mere, hvis jeg husker rigtigt i slutningen af perioden. Fylder sikkert endnu mere i dag. Og med det som anslag, så også velkommen til dig, Martin Vinnes Larsen. Du er jungt og forsker i vælgeradfærd på Aarhus Universitet. Hvad betyder den her udvikling i, i væksten i, i, det, i det her analytiske stof og kommentatorstoffet i folks syn på, på politik? Jamen, det, det vi kan se, når vi kigger på, når vi beder folk om at, at beskrive politik, politik eller politiske partier, så kan vi se, at de rigtig tit anmelder den her, de her kommentatorbriller, når de ret tit er på. Det vil sige, de slår i, i mindre grad om, når man hvad er socialdemokratiets politik eller hvad er politik, men mere, jamen, den politik, de har, er den strategisk klog eller uklog eller de ledere, de har, Gør de så godt på tv, eller er de lidt øh, lidt, lidt, lidt sløve i medierne? Så øh, vælgerne øh, kommenterer øh, sammen med de politiske kommentatorer, og måske også delvis som en konsekvens af de politiske kommentatorers indtog i medieverdenen. Kommenterer på politik, ligesom vi kender det fra på tv. Det tror jeg også, noget, de fleste kender fra, når de sidder om... Mandag, der er mange rundt om land, der sidder her mandag morgen og diskuterer Lykke's to interviews. Det er ikke så meget det politiske indhold, så man diskuterer det mere. Når det er klogt, og hvad vil Lykke gøre nu, og hvad betyder det her for Venstre og Jakob men, men Vines, er det det, jeg hører dig sige, at, at du sådan set anerkender Hans Engels pointe om, at interessen for politik er, er kæmpestor, men at danskerne interesserer sig, om jeg så må sige, for det forkerte? Jamen, det spørgsmål er jo, om det er, om det, er det forkerte. Det, det, det er jo lidt svært at sige, fordi på den ene side, så er det jo... Det er godt, som jeg også er inde på, at vælgerne er kritiske for af politik, og de siger, okay, når en politi forårsæt noget, handler det måske ikke om, at de vil gennemføre det, men de siger det måske for at tække sådan nogle vælger, og det er måske bare en form for symbolpolitik. Det er jo godt, hvis vælgerne har den kritiske stillingtagen. Problemet bliver lidt, hvis vælgerne tænker, om politik det er sådan noget, der foregår i tv og i bedseaviserne, og ikke noget, som har nogen indflydelse på mit eget liv. Fordi så går det lidt og tænker, at politik, det er ligesom fodbold, det er bare noget, hvor man kan holde med sit favorithold. Det er ikke nogen konsekvenser for, for rigtige mennesker. Æ, fordi det, der er med politik, i modsætning til fodbold, det er, at det betyder noget altså for rigtig mange mennesker al, al, almindelige liv. Og hvis det bare bliver sådan en hobby, og så kan man komme til at engagere sig med det på en, på en forkert eller uhensigtsmæssig måde, hvor man ligesom glemmer. Jamen, altså, når der bliver fået beslutning om Christiansborg, så er det konsekvenser for rigtige mennesker. Men, men er det ikke også et eller andet sted et symptom på, at der bare er kommet mere politisk dækning, end der var i gamle dage? I gamle dage der var der fem aviser, så var der TV og radioavisen, og det var ligesom, hvad det var. Nu har vi 24, 24 års nyhedskanaler. Vi har internettet, der har deadline hele tiden. Og så kommer det her kommentatorstof til... At fylde mere, end hvad det gjorde før, men det er vel ikke sådan, at, at hvad kan man sige den ren, rå, substantielle politiske dækning, den er fraværende, den er der vel masser af også? Det er der helt sikkert, og øh, det er jo ikke sådan, at, at øh, folk er... Øh, altså, der, der er jo bare generelt kommet mange flere måder, også mange flere, øh, flere forskellige slags underholdning, man kan konsumere, og på samme måde der er også meget forskellige slags politisk underholdning, i forhold, man, kan, man kan forbruge. Men, men det, jeg tror, man skal tænke på, også i forhold til det der med, at, at vælgerne er blevet mere politisk interesseret, det er også Vælgerne er meget bedre uddannet, end de var for 20-30 år, siden, så der er mange flere, der tager en langt i uddannelse. Og med det kommer også en større politisk interesse, altså og et større overskud til at sætte sig ind i politik og engagere sig politisk. Hans Engel, Vina siger her, at for mange er politik blevet som sport. Altså, det, det er sådan noget, hvem holder vi med? Og er vi Brøndby, FCK, og er vi Venstre eller Socialdemokratiet? Genkender du den? Ja, det kan jeg. Altså, jo, jo, det gør jeg bestemt. Men altså, der, der, der indgår jo utrolig mange elementer i, i det tema her. Ikke? Fordi altså, nu nævnte vi også, at medierne, altså, antallet af medier har stedet enormt. Men det er jo ikke bare det. Det er jo også, at vælgerne i dag på de sociale medier har mulighed for at være deres egne redaktører. Altså, de kan deltage direkte i den politiske debat. De behøver ikke at sætte sig ned og skrive en lang kronik til politikken, som skal helst have et liktal så... Stort set ingen kan læse dem, ikke? Øh, de, de behøver ikke engang skrive læserbrev. De kan gå direkte ind på nettet, og så er de deltagere deltager i en politisk debat, hvor hvis de rammer det rigtige tidspunkt øh, på Twitter, så har de også Lars-Løkke med ind som meddebatør, øh, Altså, fordi politikerne er også færdig i det univers. Så der har skabt nogle helt andre platforme for politisk meningsudveksling end det, vi kendte tidligere. Og så kommer den anden del af det. Det er, at på nettet, der har vælgerne jo mulighed for at skabe sig al den substans, som de overhovedet ønsker sig. Fordi hvis man bare tager for eksempel de politiske partier, eller ministerierne, og styrelsernes og kommunernes, og regionernes, og så videre, og så videre, alle deres hjemmesider. Altså man behøver ikke at sidde og vente på, at visen udkommer i morgen, for at finde ud af, hvad står der i regeringens For man kan gå ind på finansministeriets hjemmeside, fem minutter efter, at forslaget er fremsat, og så kan man få alle hovedpunkterne, og man kan også få nogle kommentarer. Og så kan man om aftenen, og andre steder, på tv og i radio, og så videre, der kan man få kommentarer, og få det bygget ud de kommende dage, så altså, på den måde er der jo skabt et helt, helt andet rum for politik og for at være med i politik. Og så lige en ting. Jeg synes at nogle gange, at den her diskussion om substans i forhold til processer, personer i forhold til indholdet af det politiske osv., den er nogle gange lidt kunstig, fordi politik består jo af alle de elementer. Altså, øh, forestil os politik uden personer. Altså, politik er jo også drama. Det handler jo også om politikernes personlige forhold, deres indbyrdes relationer. Hvem kan lide og ikke lide hinanden? Altså, øh, i aftes som, som der også bliver nævnt, øh, lykke. altså, øh, dramat i det her, det er jo ikke at han pludselig har nogle spændende politiske synspunkter. Det har han sikkert. Men det, det handler om, det er jo selvfølgelig, at han sender et arsenal af giftbil i nakken på Kristian Jensen. Og dermed bliver jo politik jo også noget om personer, fordi politik udøves af personer. Men, men, men lad mig så lige sende den videre til dig, Vines. Altså, nu vil jeg lige sætte dig i redaktørstolen. Hvordan skulle den være skåret? Altså, dækningen af Lykkes to interviews i går, altså, skulle det være fokus på substans, eller er det ikke, som Hans Engel ansøger før nok, at, at se på de og dissekere de giftpile, som, som Lykke fik sendt af sted? Det mener jeg, at man skal, og man skal også være med til at aflæse, sådan, hvorfor er det Lykke at gå frem nu, på den måde, han gør. Og fordi ellers kan det meget hurtigt blive til noget... Øh, på en måde med mikrofonerne, der holder i, hvor man bare siger, hvad er det, Lykke har sagt? Så, så der skal være begge ting, altså der skal være begge dele i en eller anden form for øh, sammenhæng. Og sådan er det jo også. Så jeg beskæftiger mig mindre med medierne, mindre med, medierne med, med vælgerne, og, og der mener jeg også, det er godt, at vælgerne har det her strategiblik, at de prøver at overveje, hvorfor gør politikerne det, de gør. Fordi politikerne har en strategisk øh, dagsorden. Men problemet er, hvis det går ind og bliver en helt strategi, hvor der slet ikke man slet ikke overvejer, jamen okay, de beslutninger, der bliver truffet på Christiansborg, det påvirker, øh, hvordan det er at være kontaktløbsmodtaget. Det påvirker, hvor nemt det er at starte en virksomhed. Hvis man ikke har den overvejelse med, som vælger, jamen, så kommer du meget hurtigt til at blive bare en, en, en sport, hvor det egentlig bare er mere en hobby, når man går op i, ligesom man går op i alle mulige andre ting. Og øh, man glemmer, ligesom, at der er noget særligt ved politik, der er noget særligt vigtigt ved det. Men, men, men, men er der en, altså kan man sige, at behøver det, at man går op i det som en sport? Behøver der nødvendigvis at være noget, noget hvad kan man sige, en forglemmelse af selve substansen? i det her. Øh, altså, man kan vel godt samtidig synes, at det er fascinerende at følge det som en slags altså en slags hobby og en interesse, og det har politisk interesseret vel altid gjort, og så stadigvæk være fuldt ud bevidst om, at der ligger en regulær substans nedenunder. Jamen, det, det, er, jo det, der er, lidt, det er jo det, der er lidt kompliceret. Det er også derfor, at det, det bliver svært. Det bliver sådan noget med niveauer, fordi jo, det er jo helt rigtigt. Man kan faktisk være begge ting, og en god vælger, vil sige, en demokratisk kompetent vælger, er begge ting. Men øh, spørgsmålet er, om den måde, som KAN er skåret på nu, også at vi og så hvor vi ser at når vi spørger dem ligesom om, jamen, hvad tænker I på, når I, når, I, når, I, når I tænker på socialdemokratiet, så er der rigtig, rigtig meget af Der er altså nogle strategiske overvejelser, der er ikke så meget plads til, øh, til deres øh, holdninger og deres øh, hvad er det, konkrete politikker. Er vi så måske endt i en situation, hvor der er lidt for meget øh, strategi nu og, og, og lidt for lidt? Øh, snakke om sådan en substantiel politik, så måske skal der rettes lidt tilbage, men det er vigtigt, at begge ting stadig er der. Men så lad mig lige kaste et andet aspekt på bordet, det er sådan set øh, rettet mod, mod jer begge to. Altså, hvis man, kunne man ikke påstå, at, at det her fokus på substans, taktik, hvem vinder også noget, er en, en naturlig refleksion af, at forskellene, de egentlige realpolitiske forskelle mellem partierne faktisk er blevet mindre og mindre. Jeg er med på, at der er nogle yderpartier, men hvis vi ser på Socialdemokratiet Venstre, Konservativ, jo, så er der nogle forskelle, men de ligner hinanden mere og mere. Det er faktisk svært at se forskel. Hvad siger du, Hans? Jo, det er fuldstændig korrekt. Altså, det er jeg helt enig i, det, det, det synspunkt. Og svaret, ja, jo, ja, det er sådan, det er. Og det er selvfølgelig, øh, fordi at man kan sige, med murens fald, og det er ideologierne ikke, altså uanset, der tales meget ideologi, så spiller ideologierne jo ikke helt den rolle, som de gjorde en gang, hvor forskellige partier i virkeligheden havde forskellige samfundsmodeller og tilbøde. Det har de jo ikke i dag. Altså, alle partierne, selv enhedslisten er jo, er jo enige i, at Danmark skal være medlem af EU, og vi skal være medlem af NATO, og vi skal have det hele. Så det vil sige altså, at, der, at afstandene bliver mindre, og ofte så bliver diskussionerne sådan mere noget på det marginale. Og det handler også om en anden ting, nemlig at det politiske rådrum er blevet mindre, altså gennem et stærkt forpligtende samarbejde i EU, et globalt samarbejde osv., osv. Så kan de jo ikke sidde nede på Christiansborg og sige, at der er frit valg på alle hylder. Fordi vi er en del af noget samarbejde, hvor de på en række politikområder er afhængige af internationale afgørelser. Og Vines, og vi den vej rundt, bliver politik vel så et spørgsmål om magten mere, end det er et spørgsmål om, hvad man så vil bruge magten til, eller hvad? Altså jo, jo, det kan man jo godt sige, og man vi kan faktisk også, hvis vi kigger sammenlignet med et land som, som USA, øh, der er når man spørger, hvad tænker du på, når du tænker på det politik? parti, jamen der svarer lige, de hvad højere grad, nogle bestemte øh, det, politiske holdninger eller politiske øh, retninger. Det er så lidt svært at sige, at det så er lige skyldes det, der er mange forskelle på Danmark og USA, men jeg, jeg tror der er helt sikkert, at det er en del af forklaringen, men jeg tror ikke, det kan være hele forklaringen, for der er jo stadig øh, politisk uenighed øh, selv i dansk politik. Martin, en ting jeg godt kunne tænke mig at høre det er, altså, nu det skal jo lige sige, vi det her interview, at vi tager afsæt i en feature fra politikken, øh, der hedder er du også begynder efter Møllesen og Christiansen, og der er både dig og Hans Engel i øvrigt også interviewet, og så har vi fået det for for god ordens skyld. Men i, i den artikel der fremgår det, at det her sådan kommentatori, det er sådan lige som starter i hvert fald ifølge Jens Olaf Jersil selv med hans udsendelse Jersil og spin. Jeg ved ikke om det er noget du har kigget på i forbindelse med din forskning, Martin, eller har du, der, er, det, er du enig i at det er der som, som vi ligesom begynder at se starten på den her kommentator? klasse, eller vil du datere det til et andet tidspunkt? Uh, det, det, det, det, det kan jeg rigtig sige, men, men jeg tror, det er rigtigt, at der, der begynder at komme nogle særprogrammer der. Men jeg tror, man kan sige, selv før det, der var der jo masse journalister, der endnu en eller anden sted prøvede at skrive analyser om, hvorvidt noget var godt eller skidt eller klogt eller mindre klogt. Så jeg tror, man, man kan nok ikke ligesom, datere det til, til år 0 der, men det er helt klart taget til intensitet, efter der begynder at komme de her politiske programmer, eller Månsen og Christiansen og jeres eller men, men han Engel, du er jo med respekt den ældste af os her. Ja, det, det jeg heller ikke, fra. Jeg heller ikke øh, og, og du har jo været med øh, mange år, både som politiker, men, men før det jo også som, øh, som journalist på Balansk Aften, ja. var det ikke sådan, det var? Jo, jo. Øh, ja, altså, ja. Hvordan ville det være blevet modtaget, hvis du dengang kom og, og, og, og ligesom foreslog en, en analyse af alle dem, du sker i dag? Dårligt. Altså, du kan sige i mange mange mange år, der var det jo der var det jo sådan rimelig heligt, at der skulle være en forskel mellem reportagen, mellem journalistikken, mellem det faktuelle og så videre. og meningerne. Det var noget der blev udtrykt i ledende artikler eller eller også kronikker og læserbrev osv. videre. Men altså det der mix. Det, det, det, det ville vil man have, det ville man ikke have synes havde sin havde sin glas. Uh, at, at aviserne så jo også tilbage dengang, den gang, hvor vi jo stadigvæk havde et firebladssystem, taler af slutningen af 60'erne og også et godt stykke op i 70'erne, der havde aviserne jo så til gengæld en mere... Øh, markant forskel, altså du vidste, at når du havde børnslige tiden i hånden, så havde du en konservativ avis, øh, juleansprøsten tilsvarende, og du vidste at politikken, det var nok mere de radikale og lidt socialdemokratisk. Altså det var meget meget markant, at øh, man ligesom fokuserede på de personer, på de emner, på det, der lå i, i de politiske øh, tilknytningsforhold, som de jo havde fra helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet øh, og så videre, øh, så Så den der, det der, den der form for kommentarer og så det var slet ikke. Det er en ny stil der er udviklet. Men, men spørgsmål er så, var folk mindre kloge på politik dengang? Ja, det var, de var de, ah, det er jo et svært spørgsmål, fordi du kan sige der var en meget meget stor forskel, at dengang havde du stadigvæk meget meget store politiske partier. Altså, dengang havde de rigtig, rigtig mange medlemmer. Socialdemokratiet og Venstre lå langt over 100.000 medlemmer, og det var jo kæmpe store partier. I dag der er du altså nede på, at under 3% af vælgerne er medlemmer af et politisk parti. Så det vil sige, at dengang engagerede folk sig i det politiske arbejde på en anden måde, end de gør i dag. I dag er det gennem medierne og de sociale medier osv., men det er ikke ved at melde sig ind i partierne. Så derfor synes jeg, at vi taler om en samlet set, en, en meget, meget øh, vigtig og en meget, øh, skal vi sige, stor samfundsmæssig ændring i vælgernes forhold til det måden at drive politik på og den politiske debat. Martin Wieners, en, en af de ting, jeg tænker på, når jeg sidder og læser sådan nogle, nogle analyser, som, som, som det, som, som, som du også står på mål for her, det er tit, at der måske implicit ligger en, en antagelse om, der var engang en guldalder, hvor folk diskuterede politisk substans, hvor man ligesom sad ved en kaminpassjar og diskuterede hvordan skulle satspulimidlerne fordeles, og man interesserede sig ikke for meget som politik, men har det ikke altid været en del af politik og fokuseret på, på personer? Jeg tænker på stavningsplakat med stavning eller kaos, på hvad for en rolle, som Erhard Jacobsen og hans Glistrup og så videre havde i, i dansk politik, hvor man jo også fixerede, eller fokuseret utrolig meget på deres person og deres adfærd. Øh, jo, og jeg tror også, at på mange måder, så kan man jo forestille sig, at noget af den her strategitænkning har aflyst noget andet, som måske ikke var så godt som var sådan en mere blind tro på sit parti, hvor man øh, gik meget op og ligesom, dyrkede den her lidt ligesom som en religion med nogle bestemte socialdemokratiske symboler, hvor man gik ned i partiforeningen, ligesom en, øh, nogle danskere i hvert fald går i kirke. Så, så på den måde tror jeg ikke, altså, jeg, jeg tror jeg heller ikke, man det læser som en forfæls historie, hvis man kigger på, den politiske viden, folk har, altså viden om politik, så er den også øh, øh, stigende. Men jeg tror mere, man skal sige, at det her det er en, en, en udfordring, som vi i hvert fald ved, er der nu, og som er, er, er, er reelt. Men jeg tror ikke, vi kan sige, at det danske demokrati er meget dårligere nu, end det var for 20, 30, 40 år siden, øh, snart tværtimod. Og det er jo en slags opmuntrende konstatering og, og rundt det her interview af med, øh, at demokratiet har det bedre end for... Og du er aktiv øh, i første omgang, Det <laughs> ikke, at vi du kan, du kan sige, at der er, er nogen direkte årsager der. Det er jo ikke det, vi påstår. <laughs> Nej. Uh, tak til Martin Wienes af Jungt ved Aarhus Universitet, og også tak til dig, Hansengel. Tidligere kommentator om nogen. Uh, tak, fordi I vil være med. Dette er Radio 24 /7. Da DR's TV-avis forleden dækkede sagen om 3F i Københavns Lufthavn, så stillede man om til en af DR's egen korrespondenter, der blev interviewet, mens han stod i Lufthavnen. Og når eksempelvis tv-lægen Peter Kvartrup-Gisling skal være sundhedsekspert, ja, så sker det ofte ved, at DR stiller om til ham, mens han står lige uden for DR-byen ved Emil Holms kanal. Og det er jo også altid både nemt og bekvemt for journalister at interview andre journalister. Men Danmarks Radios korrespondenter bliver stadig oftere brugt som kalkuleret fyld. Det siger Mas Kemsgaard Eberholz, der er lektor for kommunikation og humanistisk videnskab på Roskilde Universitet. Og velkommen til dig. Tak. Du siger, Mas, at en nyhedsudsendelse aldrig må blive mere show end indhold. Mm. Er det der, vi er, når vi taler Danmarks Radio? Nej, vi er der ikke hver aften. Men, men man kan sige, når man planlægger en nyhedsudsendelse, så planlægger man jo også et show. Det skal være underholdende, det skal være noget folk gider at se, øh, og man, man sætter indslag i en bestemt rækkefølge, så de har en længde, som man synes det giver mening. Og det er der jo ikke noget galt i? Nej, det er altid et show. Spørgsmålet er bare, om showet tager overhånd. Når det bliver mere show end det indhold, der kommer i, så handler det jo ikke længere om journalistik, så handler det om, om at lave en tv-udsendelse. Og det er altså ikke det, tv-avisen sagde i verden for. Men de vil vel sige, at når, når de sætter Peter Kortrupp eller en journalist ud i lufthavnen, så er det for at gøre, hvad kan man sige? Bo, du har både en kompetent journalist, noget om sagen. og så laver du samtidig sådan et, et, et, en relevant baggrund, der giver lidt liv til interviewet, i stedet for at det bare er to hoveder, der sidder inde i det samme studie. Det vil vel reelt nok. Ja, det er ud fra showets præmis. Øh, det næste præmis, det er hvad kommer du i showet? Det er jo journalistik. Og rigtig journalistik handler jo selvfølgelig om, om holdninger og meninger, og det handler også om steder og begivenheder. Men det handler først og fremmest om, at man har kilder, som man stiller frem, som mener og siger et eller andet. Og det er det, der skaber en eller anden form for transparens ud i virkeligheden. Så dybest set, der er intet i vejen med, at der er nogle ekspertjournalister, fagjournalister, korrespondenter, vi kan kalde dem, lige hvad vi har lyst til, som går ud og taler med nogle mennesker. Men vi vil jo gerne se, at de taler med menneskerne. Vi vil ikke kun se på dem. Men, men, men anerkender du, at nu taler vi DR øh, og, og deres korrespondenter, at her har vi altså at gøre med folk, der både er relativt vidende om det område, de dækker, og samtidig er umanerligt gode til at kommunikere den viden om de områder? De er rigtig gode til at være fjernsyn, og det er jo også det, der gør det til et rigtig godt show. Ingen tvivl. Og selvfølgelig er de også dygtige. Det er da klart. Ellers havde de ikke det job. Men... Nu, incidenteligt, så, så uddanner jeg journalister. Og jeg, jeg har lige holdt et, et kursus for nogle af de tv-journalister, der kommer ud i branchen lige om lidt. Og der ser vi en debat fra før vi havde korrespondenter, hvor daværende nyhedsdirektør Ulrik Hoverup, han står og siger, at altså, vi lægger vores nyhedsudsendelse om lige om lidt. Og noget af det, vi kommer til at se, det er blandt andet, at han, han går faktisk en dyd ud af at sige, at vi kommer til at se nogle kloge journalister, der interviewer nogle kloge kilder. Så det var det, det, sådan, præmissen for at skabe det her korrespondentperspektiv. I hvert fald i den her debat. Det var ligesom, at altså, vi har nogle kloge journalister, som, der, hvor kilderne ikke kan løb øh, om, omkring med dem. Det var ikke nødvendigvis, man skulle se dem i billedet hele tiden. Men, så... men, men nu er du selv med til at uddanne journalister. Yes. Og der, der lærer du jo også de, de kommende kolleger i faget, at de skal skære budskaberne sådan, så almindelige mennesker forstår det. Yes. Journalistik er jo også at komme ud over rampen. Og vi har jo flere gange i det her øh, udmærket program haft øh, repræsentanter for universitetsverdenen inden. Mm. Nu, nu, du ikke, nu må du ikke føle dig ramt, fordi du, du kommunikerer ganske, <laughs> ganske fint, og vi forstår alle sammen, hvad du siger. Men, men det jeg bare prøver at, at sige er, at nogle gange kan journalister også bare det, som andre eksperter ikke kan, nemlig skære budskabet ud, så det bliver let forståeligt og kan rummes inden for den tidsramme, som der nogle gang er i nyhedsudsendelse. Er det ikke en fair overvejelse at have? Det er en overvejelse, du skal have, men du skal dosere den. Ligesom alt andet skal den doseres. Og der er nogle ting, som kilderne selv skal have lov at sige. Kilderne skal selv have lov at være øh, fortvivlet og fortrystningsfulde og al de, øh, den, den, den myre af følelser, som killer kan have. Hvis det er sådan en ren øh, lavpraktisk kommunikation af fakta, så er løst det på en studieværdsfacilitet med grafik. Det er langt bedre. Øh, men, men, men ideen om, at man altid skal omstille live, det er jo kun et af utrolig mange virkemidler, som man har, når man sætter en nyhedsudsendelse sammen. Og så må man hele tiden stille sig selv det spørgsmål. Er journalistikken bedst kommunikeret på den måde? Og det mener jeg altså ikke altid, den er. Men, men det, er vel, det er vel ikke nødvendigvis sådan enten eller? Altså jeg tænker, at der vel, hvis du ser en tv-avis, er der jo stadigvæk masser af, af hvad det hedder, erfaringskilder, som, som fortæller om, hvad de har oplevet i sundhedsvæsenet, eller hvad de har haft af oplevelser i forbindelse med en orkan, eller hvad det nu kan være. Det er vel ikke sådan, at, at de her journalistiske korrespondenter, de har spist øh, alle de sådan, sådan i anførselstegn rigtige kilder, eller er det? Nej, det har de. Øh, hvis, hvis man kigger på, på fordelingen af, af, af så at sige rigtige kilder, så, så bevæger man sig meget langt tilbage i TV-avisens historie. Så var der selvfølgelig ingen. Øh, og, og så er der en, en periode øh, for, til og med omkring for cirka 10 år siden, hvor der var flere. Og nu er der altså relativt få. Noget af det, jeg gør, er, at når jeg kigger på nyhedsudsendelser, så jeg også kigger efter, hvordan kan man finde nogle gode eksempler. Og de klassiske fortælleeksempler, hvor man har den her gode historie, som starter ud hos nogen og også slutter ud hos nogen, og så kan jo selvfølgelig godt være, der er nogle politikere involveret i det også. Det er altså ikke så mange efterhånden. Det er der ikke. Hvad tror du, det egentlig skyldes, den her udvikling? Nu sidder vi selvfølgelig og slår meget til det, men det er også noget, vi ser på TV2 og TV2 News. Det er jo ikke noget, der er isoleret til Danmarks radio. Så der må være en eller anden ting i journalistikken, der siger, at det er det er noget, der fungerer rigtig godt, og det er vel ikke kun, at det er nemmere og billigere, eller hvordan? Nej, det er ikke kun, at det er nemmere og billigere. Det er også fordi, at noget af det har, har noget at gøre med, at det er teknisk muligt. Øh, rent teknisk kan man sige, så kan man sende live langt nu, nemmere nu, end man kunne før. Øh, så, så det er selvfølgelig et greb, man kan hive op og sige, at det kan vi altid gøre. Øh, og så kan man så sige, at, at det, det, det, altså, når man planlægger en nyhedsudsendelse, så gør man det jo også ud fra det vis, at man vil gerne fortælle det vigtigste på dagen, og det tager lang tid at producere. Øh, forproduceret indslag med rigtige mennesker, rigtige steder, tager forholdsvis lang tid at lave. Hvor at, at du kan være meget mere umiddelbart, hvis du går ud og laver noget live. Og hvis du så ovenikøbet laver noget live med en, en, altså en professionel, der virkelig ved, hvad man laver, jamen så, er det, altså så er det lettere. Men lettere behøver ikke altså journalistisk at være forkert. Det er igen bare et spørgsmål om, at du ser det rigtigt. Mass, du skal have tusind tak, fordi du, du kiggede forbi vores program og, og kom med en lille opsang, kan man vel godt sige, til, til Danmarks Radio og for så videre også TV2. Vi ville gerne have haft Danmarks Radio med, men af årsag, at vi ikke skal træt vores lyttere med, så er det faktisk ikke lykkedes, så derfor må, må angrebet i det omfang, der var tale om sådan, stå ubesvaret hen i hvert fald i den omgang. Tak for at du kom. Selv, tak. Du lytter til Radio tak. Det var et indiskutabelt skub, da både TV2 og DR søndag aften i bedste sendetid kunne præsentere et interview med den i over to uger forsvundne Lars Lykke Rasmussen. Begge kanaler havde sat topværter til at gennemføre interviewet med den destroniserede venstreformand. Men hvad med journalistikken? Hvad med de kritiske spørgsmål? Og gik der syndrom i den? Og kom DR TV2 dermed til at agere nyttige idioter for en dreven toppolitiker, der helt tydeligt ikke har tænkt sig og forlade scenen. Og det jo en masse retoriske spørgsmål, men altså, Henrik, du var jo en af dem, som kan jo godt afsløre for dem, der ikke følger med på Twitter, der er faktisk kaldt interviewene for intet mindre end Borglamme. Ja, nu er det her jo et holdningsbord mediemagasin, så jeg må hellere tone ren flag. Jeg synes, det var, var Borglamme. Jeg synes øh, ikke, de er Dygtige to journalister, altså både Kåre Kvist og Natasha Krone, synes jeg sædvanligvis er rigtig skarpe øh, og kompetente interviewer. Men, men i går var ikke deres øh, finest af, det, det var det altså ikke. Øh, og men Kåre Kvist nok lige var en, en, en spids bedre end en, en Natasha Krone, så var det svagt, og der var en masse spørgsmål, som ikke bestillede, og, og, og det var så det, jeg, jeg problematiserede på, på Twitter. I var ikke som den eneste, fordi... Danmarks Radios tidligere nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen var også ude med et relativt skarpt angreb på begge og ganske kort tid efter de havde været sendt, og, og her lige inden at vi gik i studiet, så ringede jeg til Lisbeth Knudsen og fik ind til at, at uddybe sin, sin kritik. Lisbeth Knudsen, du skrev i går på Twitter, at de to interviews i henholdsvis DR og på TV2 med Lars Lykke Rasmussen var mærkværdige. Hvad mener du med det? Jeg mente, at det var, det var mærkeligt, at de var fuldstændig ens i opbygningen. Det var som om, at der var en ensartet spørgeramme. Meget ofte, så gør man jo det, når man skal lave et stort interview på tv, så aftaler man, hvad er det for emner, man skal rundt omkring. Og det er der ikke noget unaturligt i. Men det virkede fuldstændig som om, man kun holdt sig til en ganske bestemt spørgeramme. Og selv anekdoterne var jo de samme. Og jeg undrer mig over, at der ikke blev stillet flere kritiske spørgsmål til to ting. Det ene, hele diskussionen omkring Christian Jensen, øh, og det andet, Lykkes øh, egen refleksioner omkring baglandets oprør. Øh, det undrer mig, at der ikke blev stillet spørgsmål til det. Hvorfor blev der ikke det, tror du? Jamen, øh, jeg, jeg kan jo, det kan jeg jo ikke vide. Jeg, jeg kan stille spørgsmålene, øh, og øh, han til fik jo lov til at sige at øh, hvad der jo, øh, også er, er vigtigt at få hans fortælling på, hvad der skete i forretningsudvalget og hvad han var utilfreds med. Men hele øh, hvad skal sige, oplægget til, at han bliver væltet, starter jo ikke i forretningsudvalget, det starter i et baglandsoprør. Øhm, og, og der bliver simpelthen ikke spurgt ind til, hvad hans egen refleksion var på, at han blev væltet. Men såvel øh, studieverden på Danmarks Radio som Studieverden på TV2, det var henholdsvis kort Kvist og, og Natasha Krona, er jo erfarne folk. Siger du, at de ikke passede deres arbejde? Jeg siger, det på mig virkede som, at han var blevet lidt for benådet over, at, at Lars Lykke var kommet frem af sit skjul. Og, og at, at nu havde man ham så i studiet og fantastisk, og hele Danmarks befolkning ville gerne have hans historie. Uh, og, uh, og så synes jeg bare, at uh, der var behov for, at der også stillet uh, nogle mere uh, reflekterede spørgsmål til, uh, hvorfor at han blev valgt. Synes du, Lars Lykke kunne være tilfreds med udkommet af, af gårdsdagens interviews? Lars Lykke kunne jo bestemt være tilfreds. Han fik uh, sin uh, historie igennem, at det i virkeligheden var ham der meget længe havde tænkt på uh, uh, Jacob Ellemann Jensen som den nye formand. Han fik sin historie igennem uh, i forhold til, at han uh, uh, forlod uh, hovedbestyrelsesmødet. Hvorfor han gjorde det, uh, det tror jeg mange mennesker ville kunne forstå, hvorfor han gjorde uh, på den måde, som han uh, forklarede det der. Og så vi, vi så en mand med øh, overskud og øh, øh, godt humør og øh, kampvilje. Men, men er det ikke også, Lisbeth Knudsen, fair nok, at, at de to store tv-kanaler videre formidler den stemning af en mand, der nu er videre og, og kampløsten? Det er fuldstændig fair nok. Men jeg tror også, at øh, vi som seere øh, har et behov for at få uddybet, hvad han som leder har gjort så overvejelser omkring det baglandsoprør, der var, og omkring samarbejdet med næstformanden Christian Jensen. Og de spørgsmål blev, blev bare ikke stillet. Ja, det var så Lisbeth Knudsen, der lidt tidligere var igennem på en telefon fra Odense. Og vi ville selvfølgelig rigtig gerne have talt med både DR og TV2, men begge stationers repræsentanter, de afviste at deltage. Og Jacob Kvon, der er nyhedschef fra TV2, han, han takkede faktisk nej med den begrundelse, at han var i, uh, i Odense. Til gengæld så har vi to andre skarpe folk i studier. Det er dig, Brian Weikart, du er politisk redaktør og, øh, her på kanalen, og så dig, Lars Trier du er vært på Det Røde Felt, også her på kanalen, kommentator og alt muligt andet. Lad os lige høre først til at starte med, hvad synes I egentlig om, øh, om de to interviews i går? Øh, jeg synes, at det er svært at lege træner. Det er i hvert fald nemt at være træner på andres interview. Det er altid sværere at lave dem end at vurdere de andre. Jeg synes jo, ligesom dig, Henrik, i hvert fald Kåre Kvist, en gang imellem spørger han jo ind til noget, og det resulterer ret hurtigt i at lykke lige pludselig svarer siger det modsatte af, hvad han lige har sagt. Det bliver noget meget rodet noget, når man spørger ind bare en gang. Det sker overhovedet ikke på TV2, synes jeg ikke. Men det, som jeg i hvert fald tænker over, det er de der mediechefer på Twitter, hvor jeg også ser dem, deres utrolige begrænsninger over, at han overhovedet bare var der. Det var, som om de var, synes jeg, meget benovet over, at han var der. Ja, man kunne næsten fornemme, hvordan de hele dagen har gået og, og holdt fest og, og, og gejlet hinanden op. Ikke på grund af det, der skulle komme ud af det, men bare det, han var der. Ja, og det er sjovt, du siger det, Brian Varkert, fordi det, det er Natasha Kroner og, og, og Løkke faktisk en lille smule inde på i deres interview, hvordan det der interview øh, overhovedet er, er kommet i stand. de altså at høre den, øh, den sekvens. Jeg altså, nu sidder her i aftens bedste sindesid. Altså, jeg står der 100% på mål for alt, hvad jeg har gjort i mit politiske liv. Men, men jeg synes, der er meget af det her mediehalløje, der er for meget på mediernes præmisser. Ikke? Nu har jeg prøvet det her de sidste par dage eller tre, øh, selv at skulle forhandle den her aftale hjem med jer og med jeres konkurrenter på Danmarks Radio. Ikke? Jeg har virkelig fået respekt for de presfolk, jeg har haft omkring mig i mange, mange år. For jeg vidste ikke vidste det var så svært. Altså, det et hysteri Fordi nu sidder du alene, Vette? Nej, men et hysteri uden lige. Altså, det er meget vigtigt, at uh, 19-nyhederne kommer før de andre. Hvem kommer først? Og uh, Skal vi lave 40 minutter? Nej, hvis vi kommer først, kan vi godt gå ned på 20, ikke? Og jeg tænker, jamen, hallo, mand. Altså, jeg har været med i Jeg vil i gerne lige sige, at jeg har ikke været med. Nej, det lige, jeg ved jeg, godt. det er jo ikke noget med dig at gøre, Natasja. Eh, eh, Lars, du er også en erfaren mediemand. Altså, hvad, hvad tænker du om, at der har været de der give-and-take-forhandlinger forud for sådan to, uh, to interviews? Ja, det opsigtsvækkende er jo, at der faktisk bliver talt om det interviewet. Fordi det er jo, som Lisbeth Knudsen var inde på, jo helt gængs procedure, at man ligesom aftaler den her ramme. Og det tror jeg egentlig, at mange ser og lytter. Ville have godt gavn af at få vide, at der faktisk ofte er lidt aftalt spil. At der ligesom måske på forhånd er aftalt nogle ting, man ikke må spørge ind til. Nogle ting, man skal spørge ind til. Og i virkeligheden også lidt nogle øh, savebolde til smash. Og jeg synes, det indtryk, der står tilbage, er, at TV2 og Danmarks Radio ligesom var blevet presset ind til at acceptere et helt forkert format i forhold til en politisk magtfigur, som han jo altså stadigvæk er. Det blev sådan en kaminpachar hvor de endte med at sidde lidt sleske og civile, og i virkeligheden lappe en fortælling fra Lars Lykke i sig, som jeg synes på nogle punkter nærmer sig næsten fake news. Altså, Lars Løkke fik lov til ligesom, at genfortælle sin historie på nogle områder, hvor man bare må sige, at det kan jo simpelthen ikke hænge sammen. Det giver ikke nogen mening, og hvor det, ligesom, synes jeg, var larmende tavs i modstanden. Lad mig bare nævne et eksempel. Lars Løkke siger, citat på TV2, citat, det har hele tiden været min plan, at Ellemann skulle tage over sit Altså, hør nu her. Jakob Ellemann Jensen blev minister i den aller allersidste ministerrokade i Lars Lykkes tredje regering, hvor han blev miljøminister kun efter Esben Lunde Larsen ligesom var væltet. Altså, Lars Lykke har haft virkelig mange muligheder for at sætte Jakob Ellemann Jensen i spil i scene på nogle store, tunge poster. Det har han ikke gjort, så det er jo helt indlysende ikke rigtigt, når Lars Løkke siger, at det hele tiden har været hans plan, at element skulle overtage, fordi han har ikke selv skudt element ind. Han har også tydeligvis haft et spil med, med Christian Jensen. Lad mig bare nævne et andet eksempel. Han får lov til at sige, at det ligesom efter det her famøse møde i 2014, bare var sådan et slip of tong, han kom til at sige formandskab. Vi har en Claus der i mellemtiden har været ude at sige, han skrev på Facebook den 11. august, altså Claus Hjort, det er delt, af formandskabs formandskabstid er forbi sig. Altså Claus Hjort, kan man sige, har ligesom undermineret mange af de elementer, der er i Lykkes fortælling. Og der må jeg bare sige, der synes jeg, at det er ikke altså, det er klædeligt for Public Service, som Danmarks Radio TV 2, at Lars Lykke slippe afsted i jeg... genfortællingen i historien, som tydeligvis ikke passer med de faktuelle oplysninger, vi kender. Jeg afbryder lige her, fordi nu nævner du selv sekvensen der med, med Slip den, den har vi faktisk klippet, så vi kan lige prøve at høre, hvordan det foregik på, på TV 2 da, da, da Lars Lykke øh, bruger det. Da vi så kommer op til pressen bagefter, så siger jeg, øh, du ved, slip of the tongue og helt spontant. Christian fortsætter som næstformand, jeg fortsætter som formand, vi er Venstres formandskab. Altså det er mig, der, så er det der den Så der, det er det med jeg, delt formandskab, det kan ja, Det er ikke engang en del det er bare ordet formandskab. Jeg bruger det spontant, ikke? og så har tungen af mig selv lige siden. Ja, og der kunne man jo godt have spurgt, ikke også Brian Weikardt, jamen, hvis det var Nej. så meget slippet til hvor hvorfor har du så ikke været ude at berigtige i, ja, i de der fem år, du har haft? Det er helt urealistisk, det der. Altså, det der, det vil jeg sige, det er totalt urealistisk. For det første siger Lars Lykke meget, meget, meget, meget sjældent noget helt spontant. Han bruger meget, meget sjældent ord, der bare lige flyver ud af munden på ham. Noget andet er, at han har fem år til at rette. Det er jo så vigtigt, det er jo så essentielt, det der, det har ødelagt det hele, det ord som hun ikke havde fundet lejlighed til i løbet af de fem år, ligesom at korrigere sig selv bare en lille bit smule. Plus at Claus Hjort jo så på Facebook har bekræftet, at der var et del formandskab. For den ældre godskrev, at han nu var det forbi. Så på den måde er der jo altså nogle ting, som er helt åben faktuelt lagt frem, som Lars Løkke nu forsøger ligesom at genskrive med sig selv i en eller anden helterolle og måske endnu være. Det var der, hvor det på en eller anden måde, synes jeg, vender sig mest til mig. Det var, at han fik lov til over for TV2 at sige, der er nok ingen, der tror på det men jeg er af en lidt naiv støbning, sagde Lars Lykke, Gud hjælp mig, at alle de rækkespil og magtspil, der har kørt i Venstre, det skulle være nogen, der altid var gået hen over hovedet på Lars Lykke. Og der må jeg bare sige, sum af de her ting med Ellemann, med det delte formandskab og maneviteten, det er jo altså en så grov forvejning af det virkelighedsforløb, der har været, at øh, journalister bliver nødt til at udfordre det og pille det fra hinanden, fordi det stemmer simpelthen ikke med virkeligheden. Men, men er det ikke også lidt som som Brian også var inde på? Er det ikke også et element af et meget udtalt mandagstræneri? Jeg kan da ikke huske at jeg nogensinde har hørt et program. Jeg selv har lavet, hvor jeg ikke har siddet og slået mig lidt i panden og tænkt, hold kæft, jeg missede fuldstændig det oplagte spørgsmål her, men sådan er journalistik jo. Det er jo det mulige kunst, at de sidder i en situation, hvor de ikke har adgang til lige at gå ind og google Claus Jords øh, tidligere Facebook statusopdateringer, og måske ikke har de her ting præsente. Er det så ikke lidt nemt og taknemmeligt nemlig at sidde på bagkant og så sidde og tænke, når man har god tid til eftertanke og efterrationalisering og sige Jamen, det var de spørgsmål, som de skulle have sparket ind i den situation. Det er rigtigt. Altså, jeg tror, det er få mennesker, der har lavet et interview, hvor de tænkte, det var ligesom alle de allerskarpe til spørgsmål, der blev stillet på det rigtige tidspunkt. Så det har du ikke grundlæggende ret i. Men, men formatet giver altså også en, en, en ramme omkring det her interview, som mm. jeg synes grundlæggende var forkert. Altså, den her kamin og hvor man godt kan stille sig det spørgsmål, at når man skal konfrontere en magtfigur som Lars Løkke, der har været igennem et så spektakulært dramatisk forløb. Er det så sådan lidt mere øh, livsstilsagtigt tilbagelegnede de bløde stole, altså som hvis en eller anden øh, vært, altså Thomas Blackman var trådt tilbage fra X-Factor og ligesom hører om det, den der sådan lidt bløde, venlige imødekommende, der kunne man jo godt måske have valgt at sætte nogen af, de to kanalers politiske redaktører, nogle af deres skarvede politiske interviewer, som jeg godt tør skrive under på, vil kunne huske både, hvad Claus Hjort skrev på Facebook, og hvad øh, forskellige politikere har sagt og gjort gennem tiden. Så det er også et udtryk for, at man løfter det ind i noget livsstil, har nogle interviewer, som måske er dygtige til at interviewe, og men som simpelthen bare ikke på fingerspidserne har de aktuelle, dramatiske elementer, der har udspillet sig i dansk politik. Brian du er jo kendt som en mand, der, der sådan set er parat til at lade den gode stemning gå fløjten, hvis det, <laughs> hvis det er det, der skal til. Øh, men er der et eller andet i lykkefiguren, der gør, at det bare er vanskeligere at stille de der spørgsmål, end hvis det havde været en hver andre, der der i hotelværelset. Altså, Lykke er jo sindssygt svær at interview. Uh, Altså, han, han, han snakker jo, uh, jeg vil have sagt, for sin syge moster. Han kan virkelig besnakke dig, og du har næsten glemt, hvad du lige har spurgt om, fordi han, du, han, han, han har så meget billedsprog, og han, han har så mange anekdoter og alt muligt. Uh, men man, altså, en, som du siger, Lars, altså, en, en politisk redaktør, det er, eller nogen, der har hands-on med, hvad der lige er blevet sagt, og som måske godt kan undre sig over, for eksempel Claus Jors udfald. Hvad synes han egentlig om det i dag? Og sådan noget. Altså nogle konkrete politiske ting, som, som studieværter måske ikke lige kan huske, fordi de har 100 ting i hovedet. Det måske været meget smart at have det på, men jeg synes stadigvæk, at den største ting, der irriterer mig ved det her, det er mediechefernes utrolige glæde ved bare at have ham på. Det irriterer men... mig, og Jakob Korn aflyste jo ikke kun med, han var i Odense. Han skrev jo faktisk også, at I virkede forudindtaget, som om, at det var noget, man ikke ville stille op til, Altså, de, jeg synes også nogle gange, at ligner mere og mere politikerne, som vi skal gå og holde i ørerne I hvert fald retorisk. Og så kan man også spørge sig selv, hvad var det egentlig for et budskab, Lars Lykke havde? Og der vil jeg fremhæve to ting. Det ene, det var, at han nu er i gang med at sælge billetter til en foredragsturné rundt i landet. Det er normalt sådan, at folkevalgte, som øvrigt, får deres hyre af os alle sammen gennem skatten, at de normalt stiller op vederlagsfrit til debatter rundt omkring i landet i en forsamlingshus. Nej, men nu skal Lars Løkke sig rundt til 289 kroner per billet og holde et foredrag rundt omkring i landet. Det er noget, han kommer til at tjene en rigtig god mønt på. Så det var i virkeligheden en promovering af et, altså et foredragsturné. Så fik han også lige nævnt, at konen Solrun nu er jeg begyndt at sælge rejser til færøerne. Det blev også lige øh, lagt ind som en lille salgstale, eller man kunne gå ind på en hjemmeside. Og der må jeg bare sige... Man har se at være de rigtig gode pomfretter på Hotel Kolding Fjord, kan jeg så <laughs> ja, ja, med, også. vi også fik at vide. Der var bare product placement. Jeg mener bare, at, altså, at Lars Løkkes motiv viste sig, hvis man skralder det fra i virkeligheden at være, at han gerne ville promovere sin eget fordragsshow. Øh, og der må jeg bare sige, det er jo noget, der falder måske en lille bitte smule for sådan almindelige journalistiske standarder. Og der kan man sige, der synes jeg bare, at det billede, der står tilbage, det er, at det skete på Lars Lykkes præmisser, og at Danmarks Radio TV 2 ved at lægge det ind i den her kaminpasjar, kamin, ligesom trak og og oh, men, men, men det er meget godt med jer, men, men altså, vi, vi er, jeg har allerede afslået jeg sådan set også, synes det var nogle ringe interviews men er vi ikke enige om, at når Lars lykke efter at have været forsvundet fra jordens overflade i 14 dage, pludselig siger, at jeg vil gerne tale på søndag kl. 19 og kl. 21, så skulle der stå idiot på ryggen af en mediechef, hvis de ikke siger ja. Selvfølgelig, men, men, men det er jo som om, at glæden ved, han bare er der, er for stor. Altså man, man, man, det er jo fint nok at være glad for at man har et, et scoop eller hvad man har den muligheden for stor. Jeg så altså, jeg, altså, ja, jeg jeg tror at, det er jo Christian Madsen der skrev du sku... er han var glad. Altså det havde fået ham til at være et helt mirakel. Det havde fået ham til at sågar og så Flow TV det var alt ja, lige før. Det, til... Og det tænkte jeg havde det da på samme måde. Jeg satte en alarm og glædede mig til at se nu skulle vi se hvad Lykke ja. havde at sige. Det der er en stor nyhed. Det må ja, de vel det godt det er det være glade for. det. du ligger at Har du ikke et skue før interviewet er godt? du er halvvejs på vej mod et godt scoop. hvis du har aftalen, men det er ikke et skue, før du har et godt interview. Det, det, men jeg synes, det emmer lidt af, at man har et skue bare i sig selv, bare ved at han sidder i en blød stol. Det synes jeg ikke er nok. Og øh, jeg synes også, man er lidt forvirret. Jeg blev efterladt lidt forvirret. For det første var der det der med, jeg har det også ligesom dig, Lars, når var det bare det, en af de var færdige, var det bare det, han ville sige. Øh, men, men altså, jeg, jeg synes også, øh, ja, jeg, jeg blev forvirret bagefter. Har han en plan om et nyt parti? Det står mig ikke ganske klart. I det ene interview siger han, at det har han ingen planer om for nærværende. Det ved vi alle sammen, der sidder her godt, hvad det kan betyde i hvert fald. Uh, og i det andet interview, der Kåre Quist en lille smule ind, så der, der, der afviser han det alligevel, men det svæver jo i luften. Fordi der, der bliver ikke, man hænger ikke nok fast, synes jeg. Nu bliver jeg lige lidt der træner. Det har lovet mig selv ikke at blive. Men hvis man. Hvis man altså, Kåre Kvist kom langt med at ind, bare en lille smule. Men hvorfor må, hvorfor må man ikke være der træner? Undskyld mig. En ting er, at vi ser ja, i mediemagasin her, men det det altså, politiker, politikerne skal jo tåle, at vi kritiserer dem. Ja. Så skal kollegerne vel for Bokker også kunne ja, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, tv CV2, hvis jeg så skal være der træner, det, det synes jeg simpelthen var. Der blev man slet ikke klogere. Der fik han bare lov at servere one-liners. Og der, man kunne høre, hvis man sammenligner med DR, hvor hvor Kåre Kvist spørger noget ind, at han bliver ret tjekket, ret hurtigt. Det er så ret hurtigt klart, at der ikke er nogen linje i det her. Han vil bare gerne prøve at se, hvor langt han kan komme med sin fortælling om, at han jo fik sin vilje, både med politikken og den næste formand, og er det i øvrigt nu, skal jeg på en turné? Men jeg vil sige, at jeg anerkender for den præmisen om det her mand, træner, at det selvfølgelig altid er nemmere at stå her og, og dissekere noget og fremhæve de ting, der er for svage. Men det, jeg synes, man på en måde, skal bruge det her, de her to interviews til at se, eller som prisme, det er jo den forvridning, den magtbalanceforskydning, der er lidt der sket mellem journalister og magtpolitikere. Og nu ved jeg godt, at Lars Lykke her fremstiller sig om, at han som ene mand måtte sidde og forhandle osv. Men lad mig bare minde om, at der i Danmark efterhånden er flere kommunikationsmedarbejdere bare i Københavns Kommune, end der er, at journalister arbejder med, med politik. Så der er jo i de senere år, kan man sige, sket en, en, en magtbalanceforskydning, som gør, at det i dag i høj grad er politikerne, der sidder og kræver nogle betingelser for at blive lade sig interview severe historier skåret op i små bidder osv., og, og det er noget almindelige borgere ikke nødvendigvis får at vide, fordi journalisterne har normalt også en interesse i at holde det hemmeligt, det er jo på måde, mm. en eller anden måde, lidt smule skamfuldt næsten, at man har indgået et eller andet øh, pagt med øh, magterne og det men, synes det, jeg bliver der, udstillet her. Det, ved, det, eller, ja. Ja, men, det, men det er måske også det, det, altså nu kan vi sige det, vi jo gerne har spurgt uh, DR eller TV2 om, det kan vi ikke, fordi de vil ikke stille op af, af forskellige grunde, som nævnt i, i oplægget, men, men, så det må vi jo så sidde og gidsne om, men tror I, tror I, der kunne have været stillet betingelser for, hvordan det her interview skulle afvikles? Altså, Løkke siger jo, at det, i det klip, vi hørte før, at, at der var noget snak om, det skulle være 20 eller 40 minutter afhængig af, hvem der kom først. Så der er jo en eller anden form for rammeaftale. Altså, hvis vi kommer først, jamen, så, så, så er det så kun halvt så langt. Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være bedre. Men, men, men der, der er jo en eller anden form for... Altså, hvis, der er jo stor forskel på, om en interview er 20 eller 40 minutter. Så kan du ind og væk noget, noget mere. Så noget har der jo været, og han var jo, lød jo også fuldstændig slidt op at jeg skulle sidde og... Øh, han har virkelig fået sved på panden, kunne jeg forstå, Lykke, at jeg skulle sidde og lave det arbejde. Så noget arbejde har der da været det. Har der ikke bare været, at han kom ind på en aftalt tid? Ja, jeg tror godt, man kunne have lavet det interview med Lars Lykke, og jeg tror, at hvis man fra Danmarks radio side havde sagt, eksempelvis, at en Jens Ringberg øh, havde interviewet, og måske på TV2 en Hans Reder så tror jeg, at vi havde fået et langt mere spændstigt, ikke nødvendigvis konfrontatorisk, fordi det handler ikke nødvendigvis kun om at konfrontere. Der er også en masse af hvad der i hændelsesforløbet er interessant at få for skildret, men så ville man have haft interviewer som altså at kende sin lus på sin gang, og kunne spørge ind til de steder, hvor, hvor Løkke, altså forsøger at omskrive historien til sin egen fordel. Men det, der vil lære sig bemærkelsesværdigt med de to interviews i går aftes og, og i særklasse tv 2 er, at, at det er jo noget, vi ofte ser bare i en anden sætning. Det er i de bløde sofaer i går aften, godmorgen og sådan noget. Det nye her er, synes jeg, at det foregår i, i en nyhedsudsendelse sammenhæng med nogle journalister, der sædvanligvis... Ja, knivskarpe, altså Kåre Kvist i valgkampen, lavede nogle glemrende ja. øh, øh, ja. krydshiller med, med diverse partier og sådan noget. Men det er som om, at der går lidt, jeg ved ikke om man kan bruge udtrykket, audienssyndrom her. Køber I den? Jamen ja, jeg synes, der er sættet. Øh, altså, jeg synes, det var da mærkeligt, de skulle sidde i de der. Hvor, hvorfor er de ikke i et studie? Eller noget, der ikke er så hyggeligt i det mindste. Jeg, TV2 havde fået et sted med virkelig god udsigt over hele byen, og der var ikke sparet på noget. Øh, det, det synes jeg der er underligt. Hvorfor i verden skal det foregå der? Ja, men lad os bare håbe det ikke fortsætter for der det var simpelthen for tændt og tændløst. Og så den lød dommen fra mandagstrænerne FC i form af <laughs> Lars Trier Mogens, og Brian Weikard, der henvises politisk kommentator vært på det røde felt og politisk redaktør for Radio 247. Tak fordi I kom. Du lytter til Radio 247 kan Christine Feldhaus få en orgasme af en Ciudara-behandling og kan vandterapi få stand-up og Melvin Carcosa til at føle sig som en nyfødt baby. Det finder de ud af, når de udforsker luksus på Hotel Vejlefjord, som er Danmarks største spa-hotel. De to besøger fire danske luksushoteller. Den ene tjekker ind en som gæst, den anden som arbejdshest. Gæsten nyder luksuslivet og arbejdshesten, følger en stram vagtplan fra tidlig morgen til sen aften for at levere den luksus, som gæsterne forventer. Udover Hotel Vejlefjord besøger de drag. Slot, Resort og Hotel Nim. Ja, det er Mikkel Andersen lige har læst op her, det er formtalen til øh, DR2-programmet Gæsten og, og Hesten. Øh, og, og jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg siger, at øh, det stiller i, i hvert fald øh, Hotel Vejlefjord i et ganske øh, fint lys. Lad os lige prøve at, at høre et par klip fra bemeldte udsendelser. Mm, der findes bare ikke noget bedre end luksus og masser af forkælelse. Men hvad er luksus, og kan det være noget forskelligt alt efter hvem du er? Unge Melvin Kakusa og verdensdame Christine Feldhaus skal opleve forskellige bud på forkælelse og luksus på fire af Danmarks bedste hoteller. Melvin tjekker ind som gæst, Christine skal være arbejdshest og undersøge, hvad det egentlig kræver at kunne tilbyde nogle af Danmarks mest luksuriøse hotelophold. Midtvejs i det tre dages ophold bytter de to roller. Du kommer med. Og så er det vores suite med udsigt vi har fundet til dig. Nej, hvor lækkert. Så jeg håber at det falder i god smag. Det tror jeg allerede. Det lyder meget lækkert. Ja, det, det var godt. Skulle jeg hjælpe mig lidt i dag? Ja, det var det. Gale. Jeg melder mig simpelthen til tjeneste. Det glæder jeg mig, til. Så kom det med mig. Jamen, det gør jeg. Det er simpelthen anværset her. Vi har fundet til dig. Kom du bare nærmere, og vi har sørget for en lille overraskelse til Ej, dig. Nej, hvor er? Som jeg håber øh, falder i god jord selvfølgelig. Men nu skal sikkert, det, du skal hjælpe mig med her ned. Skal det i dag? Ja. Okay, har vi planlagt, så vi har en bakplan, så vi har lavet til dig, okay. som du kan kigge lidt på. Og så herinde, så har vi soveværelset. Og hjerte. Og hjerte. Til mig. Ja, til dig, lige præcis. Det er perfekt. Ja. T-shirts. Yes. Og par bukser. Sådan. Måske Og det er med elastik i taljen, så, yes. ja, så, så, så er vi da nok sikre på, at jeg godt kan være i dem, var. Lige præcis. har vi et mega dejligt, rummeligt badeværelse herude oh, med wow. badekar med løvefødder, som... Jeg falder i hver mands smag, kan man næsten sige. Jeg springer klar, i det. Jeg, springer det, jeg i det der, og så er jeg klar her om 3 minutter. Så ses vi der. Det er, det er godt. Det er godt, Det er godt. Ah, han er hjemme. Hvor er det lækkert? Det her, det bliver så fedt. Lige hvad jeg har haft brug for. Afslapning. Ja, lige hvad, han har brug for. Afslappning. Jeg kan godt forstå at badekamp, et lyvefød og alt med andet. er bare til Hotel Vejlefjord. Det, det kan der ikke være meget tvivl Nej, om. det er der, der er ikke nogen tvivl om. Og nu kan man sige, nu har du jo, øh, snakket øh, lidt tidligere i dag. Der har du snakket med direktøren for Hotel Vejlefjord. Han hedder Flemming Jacobs. Ja, og han, han, er jo, han er jo en mand fra Jylland, men ja. alligevel har han altså ganske svært ved at og, og, og, og skjule. at Han er en meget glad mand fra Jylland. Ja, jeg vil sige, ja, ikke. Det, det, det kunne have været meget værd. Det, det er vist den jyske måde ja. udtrykke det på, ikke? Ja, jo, fuldstændig. Så, så jeg, øh, der, vi har set, og vi har også set programmet vendt i ledergruppen her, og der, der, der var ikke noget, der, der var samt op hele vejen rundt. Det, der, vi kunne sagtens øh, se os selv i det her. Der var ikke noget, der sådan skrev, at øh, det var skulle lige langt øh, ude det der i forhold til, til vores, øh, vores team. Hvor, hvor, meget tror du en, hvor meget tror du en profilering som den, du har fået her øh, kvæg øh, Danmarks Radio, at den ville have kostet dig, hvis du skulle have brugt marketingkroner marketingskroner på det? Uf, det tør jeg ikke at spørge om. Det jeg ikke. Ja, ja, nu, nu, nu ved jeg ikke, hvor, hvor, hvor, hvor stor sejrskaren er på, på det 3 den kom ud på. lidt Men, men, men, jeg, men, men det, er, det, er, det er noget, som vi i hvert fald kunne sige, sådan, at, at, at det er ikke er penge, vi har i vores budget, hvis vi selv skulle gå ud og købe øh, reklamepenge øh, for det, kan man sige. Og det ville jeg altså nuværende budget slet ikke kunne rumme? Nej, altså, det, det, det ville du måske ikke kunne gøre, men så ville vi nok ikke kunne lave ret meget resten af resten over af de andre ting. Så, så det er klart, at det, det giver en, en, en værdi. Men det er ikke helt skævt, hvis jeg afslutter et her interview med at sige tillykke til dig, vel? Nej, nej, slet ikke. Det må du gerne. Vi har et fantastisk hotel, så og gør det godt også, selvom vi ikke er i DR3. Så det må du gerne sige. Ja, og en glad mand, uh, Fleming Jagter. er den gode stå. direktør for Jamen, Hotel Weiley. Altså, vi skal jo understrege, at vi bearbejder ikke Hotel Vejlefjord. Absolut, Det er, Han er, ja, er bare en dygtig nej, købmand. Nej, det, det vi måske undrer os lidt over, det er, at der er jo temmelig strikse regler for, øh, hvad for nogle grænser DR skal balancere på, når det kommer i, til, til, hvad kan man sige, at gøre reklame for forskellige, øh, for forskellige virksomheder og produkter. Og der vil vi jo rigtig gerne snakke med, med en repræsentant, for det er også i den her sammenhæng, men altså i stil med, hvad vi tidligere i dagens program har oplevet, så var de ikke interesseret i det, vi fik en mail fra. Øh, DR presse der skrev tak for interessen og muligheden, men vi står over i dag. Ja, men øh... det var Hotel Vejle i hvis nogen lytter skulle bag i tvivl om, <laughs> det lyder, om det. Det gør det, hvor, det, det, gør det ja, helt sikkert. Tælle. Nå Mikkel, vi skal lige til at runde af her lige om lidt, men vi skal måske lige vende en vis varmluftsballon, der har været øh, jo ganske meget i vælten her på seneste. Ja, det må man sige, fordi når man kommer ind øh, i Radio 247 her på Vesterfraje Magtsgade, så står der jo faktisk heliumflasker mm. nede i entréen, og det er jo fordi øh, den navnkundige ballon af Martin Rossen, den øh, rådgiver for Stabschef for, for den socialdemokratiske, Mette Frederiksen, han, øh, han har været oppe og hænge i forskellige sammenhænge. Ja, den startede med at hænge nede, i, eller svæve øh, ned på Kongens Nytorv, og så blev den så hængt op øh, foran den socialdemokratiske kongres i, i Aalborg. Og der må man jo sige, at endelig, endelig fik øh, socialdemokraterne og Martin Rossen taget luften ud af den ballon. Og der skulle i virkeligheden ikke så meget til. Man kan undre sig over, at øh, de ikke havde gjort det for længe. Det, der skulle til, var som en bare, at øh, Martin Rossen øh, lød sig for ivige på planen der i, i Aalborg foran bemeldte øh, ballon og med et smil. Og jeg må sige, at de, ballonen ligner Rossen, eller Rossen ligner ballonen. Men med det move, så var der ligesom ikke så meget mere at sige den sag. Det mærkelige er bare, at der skulle gå to uger, hvor Socialdemokraterne ligesom fik ondt af sig selv. Desværre var det ikke end bare at lade sig fotografere med, med ballonen, så, øh, så var luften gået ud af den.